Але повертаємося в часи, коли це була справді райська місцина і письменницьке поголів'я, цілком справедливо нарікаючи на партійний диктат, драконівську цензуру і відсутність елементарної демократії в суспільному житті, порівняно зі своїми сьогоднішніми колегами, таки справді жирувало, бо владці кидали їм до ніг ті блага, про які й мріяти не могли, скажімо, лікарі, інженери чи вчителі. Письменники також були закритою кастою, про яку, купуючи її лояльність, бала влада. Література, як уже мовилось, не випадково вважалася справою державною, і держава виконувала всі свої зобов'язання перед нею. Про дисидентів і ще чомусь нелюбих владі індивідів ми далі поговоримо окремо. Ця тема потребує іншої конкретики і аргументації. Лукуллові бенкети – повторюю, здебільшого у першому корпусі, могли тривати й до ранку. Один із натхненників їх, Борис Комар, який прагнув перетворити своє і своїх численних приятелів життя на суцільне свято, незмінно диригував застіллями. Тоді на нього находило таке натхнення, якого він, очевидно, жодного разу не знав, мучачись за письмовим столом, перед чистим аркушем паперу, котрий треба було заповнити якимись словами. Комар знав масу невідомих українських пісень і, будучи натурою артистичною і маючи гарний голос, блискуче виконував їх. Розповідав неймовірні життєві історії, кожна з яких була закінченим художнім твором. Я кілька разів застерігав його. Не можна все це розповідати у письменницькому гурті, бо розтягнуть і сюжети, і подробиці, усе у свої твори, на що Комар відповідав. А в мене вже стільки позабирали моїх розповідей, що з книжок, де вони переказані авторами, можна скласти багатотомник. Якось він сказав такий дотеп, а колега вигукнув, о, я тільки-но збирався це сказати, на що комар із незлобивою іронією відповів, а тепер ти це скажеш у своїй новій книжці. Особливо рясно цих макабричних історій у химерних романах. Вірус яких тоді вразив нашу прозу, а критика, знудьгувавшися за чимось новим, велемовно апологетизувала їх. Пишучи про нічні застілля, біля каміна у першому корпусі, повинен нарешті сказати про найчастіших там дієвих осіб. Здебільшого то були Олекса Коломієць, Дмитро Герсимчук, Михайло Ткач, Вільям Лігостов, Ростислав Самбук. Це основне ядро. Часто до них приєднувалися ті, хто тільки епізодами бував в Вірпені на запроси нехрібосольного комара потрапляв на ці дійства. Ще маю зазначити, загребельний, що жив у другій кімнаті, або не бував тут по кілька днів, або ж від'їздив ночувати додому. Отоді ми могли розвернутися по-справжньому. Якщо ж він лишався тут на ніч, то ні про як і бенкетування не йшлося. В корпусі стояла притемнена тиша, а вдатне в цьому жанрі товариству або знуджено куняло у своїх кімнатах над давно обридлими рукописами, або в комусь у номері різалося в карти, також один із культивованих вірпінь жанрів, що мав свого незмінного класика, знаю з тамтешніх легенд Андрія Малишка. Окрема тема Ірпінь місце інтимних зустрічей. Переважна більшість письменницьких адюльтерів це ірпінь. У багатьох були музи і просто двоюрідні дружини. Були рекордсмени, які міняли муз щотижня і з'являлися з ними на алеях молодих обдарувань чи на проспекті графоманів без будь-яких спроб конспірації. Мовляв, що тут ховатися? Діло звичне. Деякі дружини, знаючи, що їхні чоловіки з в гречку, наймали потаємних агентів з персоналу будинку, головним чином з офіціанту які мали талант усе бачити і усе чути. Отож, тільки, но, стигав наш джигун завести до себе в номер музу, як офіціантка сідала на телефон, він стояв у вестибюлі їдальні, рапортувала. Ваш привів якусь нову особу. Не кається ні після чого. Охоплена гнівом дружина, вжемчала в святошинну електричку, подумки репетирувала монолог котрий мав прозвучати для обох розпусників на місці злочину. Письменники муза воркували, як голубочки, не підозрюючи, що до Єпеня вже наближається землетрус. Не виявилося в ті часи українського Джованні Бокаччо, який написав би Ірпінський Декамерон. Сюжети тамтешніх інтимних авантюр, найкарколомніші адюльтерні повороти щодня були темою найголовніших коментаторів – не тільки персоналу закладу, а й майстрів Пера, оскільки вони також жили в обмеженому загорожею інформаційному полі будинку творчості. Дивно, що лише поодинокі з них вихлюпнулися на сторінки художніх творів, скажімо, в сальвії Василя Козаченка. Література соціалістичного реалізму була архіцностливою і на такі прояви життя не звертала уваги. Нагадаю, що вже в роки перестройки. Коли почали трохи тепліти відносини між ССР і США, відбувався сенсація на той час. Радянсько-американський телеміст з американського боку раптом пролунало шокуюче запитання про те, як у нашій країні з сексом. Уся наша студійна аудиторія заніміла від розгубленості та обурення. І тоді котра жінка, очевидно партійний чи проспілковий діяч, одне слово активістка вигукнула «У нас секса нет» що стало темою для дотипів і крилатим висловом мінімум на півтора десятиліття. Будь-який натяк на еротику, без якої годі уявити мистецтво і літературу, в нас кваліфікувався як порнографія. Тому, намагаючись хоч щось сказати про це, письменники після інфантильно-туманних натяків поспішали поставити тремтячою рукою багатокрапку, щоб не створювалося враження якихось двозначностей. Щоправда, бували описи, будь-сім то взагалі, без невинних ніжностей персонажів, що прозірливий читач мав сприймати за початок любовної гри ніжну прелюдію до того більшого, що в творі не буде сказано, але що читач з відповідним розвитком уяви мав собі уявити. У ті часи я написав Фелетон на роман із такою невигадливою назвою «Поле не спить». Там було дуже мало моїх слів. Майже весь фейлитон я склав із цитат. Отже, молодий, прогресивний голова колгоспу і новопризначений агроном, молода хижа жінка, їдуть машиною вдвох оглядати поля. І раптом буря. Ливма дощ. Машина загрузла в умить розмоклому чорноземі. Керівна двійця колгоспу стала бранцями розквашеної дороги. І тут агроном кидається спокушати голову. Міцно обхопила його голову і вліпила йому такий гарячий та затяжний поцілунок, що він ледве живий лишився. І тоді в автора пішло майже шедевральне, коли він, описуючи стан героя, обережненько натякає на пробудження в ньому хіті. В горлі тільки кавкнуло, і йому обом захотілося чогось великого, чистого і страшного. Далі ще каскад пасажів у цьому ж дусі. Мій фейлетон називався позиченою в автора фразою «В горлі тільки кавкнуло». І вона вийшла в цитатофонд, що його використовували при всяких застіллях або ж характеризуючи безпорадні літературні екзерсиси. Але повертаюся до сюжетів зірпінських будуарів. Відомий письменник, а ще відоміший бабудур – Заводить на територію будинку творчості, здається, нову свою мозу. Ніякої конспірації. Він давно вже всіх привчив, що в нього немає ніяких секретів однороду. А дружина далеко в Києві, очевидно, бавить онуків. Ніяких підстав для тривоги, про те, що таємне, стане явним. Але ж... Усе видюще й усезнаюча шпекеса з їдальні, яка, мов, рентгеном пронизує поглядом усю територію будинку творчості, сфокусовує свою оптику на об'єкті. Еврика. Наш Дон Жуан запеленгований. Отепер почнуться шекспірівські пристрасті. Дремно наш літературний маестро так звисока позирає на зустрічних колег. Он який трофей маю. Це ж майже як Шевченківська премія. У письменницькому домі, у його квартирі вже замкнуто двері. Вже нервово простукотіли по сходах жіночі каблуки. Старт узято, фініш легко уявляється. О, життя! Скільки в тобі таких банальних ситуацій, що з точністю рефрена переходять від покоління до покоління, спричиняючи обсценні рулади, жорстокі мордобої, каліцтва, ба навіть і вбивства. Ну, геть несправедливий цей світ, у ньому за все треба платити. І ще, що дуже прикро, здебільшого виходить так, що таємне раптом стає явним. Чи, як кажуть у народі, шила в мішку не приховаєш.